78, бункер 18. Гурт дітлахів тупотів сходами донизу, коли Лукаса вели на смерть. Один хлопчик верещав від вдаваного страху, ніби втікав, граючи в квача. Вони наблизились, і Лукасу з Пітером довелося притиснутися до поручя, щоб пропустити їх. Пітер вирішив погратися в шерифа і закричав дітям, щоб заспокоїлись і були обачними. Вони загаготіли і помчали далі. Цього дня заняття в школі скасували. Більше не потрібно було слухатися дорослих. Поки Лукас втискався у зовнішнє поручя, він мав нагоду оцінити спокусу, свободу на відстані одного стрибка, смерть на його власний вибір, про яку він уже міркував, коли був не в гуморі. Пітер залікоть потягнув його далі, перш ніж Лукас встиг про це подумати. Йому залишилося тільки милуватися витинченим крицевим поручям, його нескінченними рівномірними вигинами. Молодик уявив, як сходи вгвинчуються в землю. Відчув їх вібрацію, нібито була космічна струна, одна єдина спіраль ДНК у серцевині бункера, до якої горнулося все це життя. Вони ще на один поверх наблизилися до Лукасової смерті, а ці думки все кружляли в його мозку. Він розглядав стики, деякі зроблені акуратніше за інші. На одних позирився метал, нагадуючи шрами, інші були такі гладенькі, що Лукас мало не пропускав їх. Кожен стик був підписом свого автора. Десь предмет гордості, десь покваплива робота наприкінці робочого дня. Тут доклала рук тінь, яка спробувала це вперше, а тут досвідчений профі з десятирічною практикою, якому подібні завдання здаються надто легкими. Лукас проводив закутими в наручники руками по шорсткій фарбі з усіма її напливами та тріщинками, там, де вона відлущувалася і відкривала столітні шари, кольори, що залежали від наявності фарб чи цін на матеріали. Ці шари нагадали про дерев'яний стіл, який він роздивлявся майже місяць. Кожна маленька впадинка на ньому позначала плин часу, а кожне нашкрябане на нього поверхні ім'я ілюструвало божевільне людське бажання прожити більше, не дозволити відняти в нього зболену душу. Довго йшли мовчки. На зустріч трапився носій із громістким вантажем, промайнула пара молодятий з винуватим виглядом. Вихід зі схованки під серверами не став звільненням, якого так прагнув Лукас ці кілька тижнів. Це була засідка. Ганебний марш, обличчя в дверях, обличчя на майданчиках, обличчя на сходах. Порожні застиглі обличчя. Обличчя друзів, які запитували в себе, чи він їм не ворог. І може він був їхнім ворогом. Їм скажуть, що Лукас зламався і виголосив фатальне бажання, але тепер він знав, чому людей виганяють назовні. Він був вірусом. Якби він викинув у простір неправильні слова, це могло б убити всіх, кого він знав. Це був шлях, яким пройшла Джульєта з тієї самої причини. Точніше, без жодної причини. Він вірив їй, завжди вірив, завжди знав, що вона не зробила нічого поганого, але тепер він справді це розумів. У них було так багато спільного. Ось тільки він не виживе. Лукас це знав. Так сказав йому Бернард. Вони відійшли від АйТі на десять поверхів, коли рація Пітера ожила і заговорила. Він прибрав руку з Лукасового вліктя, щоб підсилити гучність і відповісти, якщо викликають його. «Це Джульєта. хто ви?» Той голос. Серце в Лукаса тьохнуло, а тоді зірвалося і полетіло в глибоку прірву. Він втупився в поруча і прислухався. Бернард відповів, попросив вимкнути рації. Пітер потягнувся до своєї та приглушив звук, але не вимкнув цілком. Голоси піднімалися разом з ними, ходили хвилями. Кожна сходинка і кожне слово лягало тягарем на плечі Лукаса, пригинали його до поруччя. Він вивчав його поглядом і знову думав про справжню свободу. Схопитись і трохи підстрибнути і довго летіти вниз. Лукас міг відчути, як робить ці рухи, як згинає коліна, перекидає ноги. Голоси з рації сперечалися. Вони вимовляли заборонені слова. Надбало перекидалися таємницями, вважаючи, що їх ніхто не чує. Лукас знову і знову подомки переживав власну смерть. З тим поручем на нього чекала доля. Видіння було таким виразним, що зламало ритм його кроків, ніби йому спутали ноги. Лукас сповільнив крок, і Пітер зробив те саме. Слухаючи суперечку Джулєти і Бернарда, кожен із них почав вагатися. Сили залишали Лукаса, і він вирішив не стрибати. Обидва чоловіки оцінювали ситуацію, і обидва передумали.